Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara wahdahu la sharikalah. Shahadatu an Wa ashhadu anna Muhammadan Nabi Nya, dan atas Ahlih dan As-Sabibh Masaipuja, dan yang melabihkan dengan insan hingga menikam dan jaza. Ama bagi yang telah Allah ayat Muslimah hakatku, dan merawibuhu di siri dan Ya ayuhal lailin amanatullahah hak tuhadi, wala tmu tuhni Allah, wa antum muslim. Bab bab dari ribu kaum muslimin dan muslimah para alim ulama di bandai atau komuniti ahli dan khawbira yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama.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 Jannah ini banyak sekali Jadi terpaksa dibuat namanya berbeda-beda Ada Nurul Jannah, ada Sirahul Jannah, ada Sabiul Jannah Ada Rauhahul Jannah, ada Nisaul Jannah Biasa antara ada Dasma Nur Jannah Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya Nikmatnya sangat besar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 Berakhir menganggungkan asmanya InsyaAllah Allah pun akan menyebut kita Dan membanggakan kita Di sisi warah malaikatnya Apalagi kita pada kesempatan ini Duduk dalam rangka e, Mempelajari Al-Quran Mempelajari kitab Allah Dan bermudah rasa di antara kita Mudah mudahan kurulah Taknya rahmat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 oleh para akademisi kita yang menganggap Bahasa ilmiah Tuhan, bahasa asing Kita jangan mahu usahin ya. Pakai bahasa Tidak setuju Ayolah nah, pakai nalaman ya. Kita kaya bahasa kok pakai bahasa orang Yang notabene sering Mengacaukan pemahaman kita Sering Mengelabui pengertian Agama kita Oleh sebab itu ada istilah harbul mustalahat perang istilah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 Memindahkan ilmu itu dengan bahasa asli Itu lebih cepat dipahami Lebih cepat dipahami dan lebih maju Lihat Jepang mengajar pakai bahasa Jepang Inggris pakai bahasa Inggris Uni Soviet pakai bahasa Rusia Apa lagi? Korea pakai bahasa Korea Cina pakai bahasa Cina, Perancis pakai Perancis Jerman pakai bahasa Jerman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 Patung kok bisa masuk Mekah? Kenapa? Ingat sejarahnya? Tau? Tau tuh malu. Hah? Patung itu Nabi Ibrahim kan dia kan disuruh Allah subhanahu Wa antahira bait ya ltaibina walakibina waruqas sujud bersihkan rumahku ini untuk orang yang taubat, untuk orang yang apa? Ruku dan untuk orang yang sujud Artinya bersihkan dari berhala-berhala Beliau juga berdoa wa ya, ya Allah Jauhkan aku dan keturunanku Dari menyembah para berhala Betul? Ibrahim sendiri yang juga memecahkan berhala Orang-orang kami waktu itu Masih ingat kan? Masih? Betul kan? Tapi kok di Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim Kok bercecer tidak kurang dari 360 ekor berhala. Ya. Nah 360 ekor apa unit? Nah terserah nak. Nah. Nak pakai 3 enggak ya? Ekor kan kan enggak? Enggak akan kan katanya ekor ya? Dikira dikira unit barangnya kayak seperti orang pula. Makanya kita sebut disebut orang enggak pas juga ya. Eh. Karena bukan manusia ya. Eh. Jadi kita bilang 360 ekor sajalah. Ya.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 Nggak saya sebut kaya juga, Nggak disebut kaya juga. sepakat tak disinggung? sepakat Eh kalau marah kan nggak ada lagi cerita apa? Cerita depan orang marah nggak masuk? Boleh? Baik, baik. Ya. Sebagai pembandingan kaum muslimin, Kalau di Mesir, Kalau di Arab Saudi, Itu sopir taksi hafal Quran 30 juz tetapi di negeri ini mohon maaf banyak dari anggota MUI kita ndak hafal juz 30. <SILENCIO> Betul benar. Kalau tuan ndak percaya saya bawa nanti ke sini. Ya. Jadi kalau di sana sopir taksi saja hafal 30 juz di sini ada yang sudah dianggap ustaz. Kenapa punya? Punya SK. Ya. Sudah dianggap ustaz. Just 30. Tidak apa? Makanya pemahaman keagamaan di negeri sana tentu akan jauh. Lebih tinggi dari pemahaman di negeri yang ustaznya. Tidak apa? Jus 3? 3? Wajar itu tidak? Lah. Wajar tidak? Lah. Wajar. Sangat-sangat wajar kaum muslimin.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 Sebenarnya, sebenarnya Injil sendiri mengharamkan patu. Injil sendiri mengharamkan patu. Oh, Injil lama itu memang ada Injil baru, Injil baru Di Perjanjian Barunya ada loh bahwa patu itu diharamkan karena itu syirik. Tapi kok di gereja enggak ada? Karena mereka memang tidak lagi ber mempunyai ilmu.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 Ya. Seorang dirjen, apa itu dirjen? Direktur jenderal tinggi, makanya boleh. Saya tak tahu siapa tinggi dan tahu. Yang jelas tak pandai baca Quran dengan huruf Arab. Kan kacau ni ya? Kacau tak? Dulu tak, sekarang. Sekarang mungkin lebih lagi. Saya tak tahu sekarang, mohon bahas. Sekarang saya tidak tahu. Itu dulu.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 ke dunia Hasan. Dan ini baca di Kementerian, waktu itu Departemen ya, waktu itu Departemen Agama. Jadi waktu itu Tidak. Anak Nuai bawa patung pulang itu oleh masyarakat awam, ada enggak penentangan? Ada enggak? Tidak ada. Ada juga pada kali yang berani dalam hati saja. Oh, dia kan sudah berkuasa agama Tidak, Dia kan sudah sering memberikan sambutan dalam acara-acara ahli besar kita itu. Dia sudah ahli itu. Dan perjalanannya ada kemana-mana. Padahal perjalanannya kemana-mana itu bukan nuntut ilmu, tapi nuntut lemu. Bukan nuntut nuntut ilmu. Perjalanannya memang, dia pergi ke Yaman, berdagang. Dia pergi ke Sam, berdagang. Dia pergi ke Persia, berdagang. Tetapi dia bukan nuntut. Betul lah Akhirnya masuklah patung ke arah Waktu awalnya hanya satu Lama-lama Kita banyak sebenarnya yang potensi dibuat apa? Dibuatkan bah? Patung Akhirnya masing-masing kabilah Minta pula jatahnya Soalnya dia kan dari banding huza'ah kan Ini patung khusus bani banding Dari orang kures Nah kabilah pula arah pembintah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 Nah kalau di akidah saja teruknya sudah seperti ini dengan hanya berkeyakinan tentang Allah dengan kira-kira Padahal Allah kan tak bisa dikira-kira ya Allah bisa dikira-kira? Geling semua nampaknya. Berarti setuju tu. Allah tak bisa dikira-kira ke kaum muslimin. Allah itu gaib dari kita, tak bisa kita reka reka Gimana pun mereka nya pasti salah rekak.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 Ini salah satu banyak contohnya misalnya orang-orang jahiliah dulu haji pondak. Haji ya? Haji enggak? Umrah pondak. Umrah. Berarti umrahnya di mana ni agama Ibrahim kah? Bukan agama Syirik, bukan agama Hindu-Hindu enggak ada umrahnya. Buddha enggak ada umrahnya. Agama Batak ni ada umrah. Yang umrah itu agama Islam. Mereka tetap umrah enggak? Lah. Tetapi apa kerja mereka? Nah ini kerjanya. Mereka mengira-ngira ilmu baru. Apa kira-kiranya? Orang Quresh ini kan tinggal di tanah, di tanah, tanah suci. Maka orangnya mesti suci-suci. Kan itu kita kan? Setiap orang yang keluarga kiai mesti kiai.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 Ini ya, salahnya jadi kian Pasalnya kalau jadi kian menderita hidup kita katanya. Jadi buya putih kalau di kambarnya Tahu buya putih ya? Tahu buya putih Dulu itu Kalau tamat pesantren Kalau ceramah bawa putih Nanti diisi oleh jemaahnya Dengan bersatu tekong satu Tekong itulah namanya kira buya putih Bapak? Sekarang masih ada? Hah? Masih juga kerana buaya amlo, baca nama aja, hukukannya sama juga. Ya mak, makanya kalau nak kaya jangan jadi buaya. Makanya banyak nyesal jadi kiai sehingga anaknya, Yong jangan ko jocod oleh buaya ayah, Yong ni. Bayar hidup kita, maka di sekolahkan sekolah-sekolah prospek teknik, sekolah ekonomi, sekolah akuntansi, sekolah tansi-tansi ya.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 Makanya Subhanallah kemudian anak kampar kemarin kan menang itu dalam apa dalam ajang god iya godnya god itu kan tempat sampai semua erat semua jadi talentan itu jadi god ya. ya betul juga namanya itu Masoh Allah ketika juara turun di lapangan terbang eh, Rusminuryadin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 dan pada juara MTQ MTQ masuk usaha aja gitu. <gulau> Merusak katanya kita. La ilaha illallah. Sampai sekarang belum pernah masuk lagi neraka karena jagoan ini buat bagi tamu ya sadar. Kemudian hadiahnya Masya Allah dapat 500 juta, setengah miliar. Ini adik-adiknya dari setiap tahun juara MTQ minta uang kuliah masih ngembes juga lagi Ya masih juga ngembes Padahal juara itu kau Muslimin atau Muslimah, maka jangan heran kalau di negeri 1001 keajaiban ini. Eh 1001 keajaiban, aneh tapi nyatanya banyak saya temukan kaum Muslimin. Mohon maaf ini, jangan salah. Saya janji tak marah ya. Janji tak marah ya. Mohon maaf ini. Kita dulu di pesantren saya lorong, jangan. Saya tak nyinggung pesantren orang, pesantren saya dulu. Ya, kami oleh kakak-kakak tingkat pengawas-pengawas itu, ketika solat dan, dan hebatnya khusus solat maghrib saja. Yang lain tidak ada jemaah gitu, tak apa pula masa modalnya waktu itu ya. Nah, solat maghrib kita disuruh jemaah yang senior-senior selesai mengumpul kita mereka pergi ke asrama masing-masing. Nah, gimana tu? Pergi ke asrama masing-masing.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 Jadi mereka memaksa setiap orang yang ingin taat harus pakai pakaian orang yang mereka anggap orang suci yaitu orang me Mekah. Enggak bisa. Mereka harus lakukan sesuatu yang di luar yang di luar pemikiran manusia, harus taat dalam keadaan tenang dan yang siapa yang menurunkan ini? Kira kira kira-kira. Rasa rasa-rasa dah ada masa pak. Allah menyuruh kita bertelanjang dalam WSI saja khilaf ulama antara boleh dengan tidak terang Dajar. apalagi tahu di depan Ka'bah kiblatnya seluruh umat manusia yang beriman. masuk akal dah masuk akal kan tapi dilakukan pak ini yang saya katakan aneh tapi tapi nyata itu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 Selepas itu enggak boleh sesama kureis. Selain kureis boleh? Besoknya, karena terasa enak, eh, enggak apa-apa lah riba nana. Yang penting nanti untuk untuk Ka'bah kita enggak pakai uang riba. Bagus juga ya kita untuk masjid pakai uang. Kaya ini sini lagi bagus orang tu. Orang tu bangun kan, enggak boleh uang riba, enggak boleh uang zina, enggak boleh uang khamar enggak boleh uang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 Tapi kalau dihadapi beramai-ramai Makanya banyak yang dipelaksas sama orang kan Katanya Tidak bisa kena senjata Itu cerita pak. Saya tahu pak ba, bahwa Orang preman yang katanya enggak, Yang berani mati itu paling takut mati Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Tapi cerita ini agak preman dia ya, kan eh, Oke lah saya ceritakan tapi janjinya mana Ada seorang yang dulu preman katanya. Tapi premannya preman bagus lah. Gimana preman bagus ya? Maksudnya suka kelahi, tapi tidak suka judi, tidak suka perempuan, tidak suka minum, tidak ada itu. Dia sukanya nyemang kelahi kerja orang, Ngerjain orang memakan dah Yang kerja orang pada pokoknya semuanya mesti bisa jadi duit bagi saya katanya. Enggak, tidak bagus juga pak ya? Eh contoh ni, contoh dia ceritakan ini, ini kisah masa lamanya dia. Kemarin saya bertemu dengannya dia di di daerah Port. Gini sahaja ni. Saya, kan, saya mak nakal tapi nakal saya itu positif banyak positif. Eh <tik> ini, ini kan ilmu kira-kira juga, <tik> juga, kan? Eh rasa-rasanya. Bagi dia, aduh, gimana? Ada waktu itu waktu masih SMA kan deh. Ya? Ada anak gadis tetangga, maksudnya tetangga RT gitu. Beda RT dengan saya. Ada dua orang pemuda ingin cerdik tu ya, Tapi tidak dapat dapat. Tidak dapat? Dapat. Lalu saya bilang sama mereka, Gitu aja. Abang tidak bisa ya katanya. Memangnya lu bisa? Eh, gampang katanya. Gimana caranya? Pokoknya bayar dulu. Bayar? Bayar dulu.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 Akhirnya dia datang ke tempat orang tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula ini mulai Assalamualaikum, wassalam. Misalnya namanya si Dewi ya, Dewi. Gua dapat kontrak nih. Ada nah, ban? Dapat kontrak. Lo mau ndak kerjasama? Apa tu bang? Pokoknya kalau mau kita bagi dua. Kita bagi, bagi dua. Gimana bang? Itu yang dua co yang nihnya, yang, yang apa yang nak seduluh itu saya betaruh sama dia. Gimana? Pokoknya, Lu bisa gua gandeng nanti waktu eh, ke bioskop malam itu. Ah, gampang banget katanya. Gampang katanya. Tapi bagi dua ya katanya. Ya betul. Mereka bertemu di sana, Hanya untuk memperlihatkan di depan orang itu, Bahwa mereka ber, bergandeng tangan sehingga segitu aja. Sehingga dapat hasil kontrak, Masing-masing. Nah itulah nakalnya dia. Dia gak, gak sampai bacaran gak? Gak.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 ada dari Flores, ada dari Macam-macam lah Yang waktu itu bosnya kan. Jadi orang itu di malam Bulan Purnama itu Masing-masing memperlihatkan ilmu kesaktiannya Sambil minum-minum Nah kerana dia ini Satu-satunya dari pulau Jawa Orang ini mendesak dia Orang Jawa ini banyak ilmunya nih Banyak Menjolah perlihatkan Akhirnya dia dah punya apa-apa, dia dah punya apa. Ayatnya sebagai ilmu kudu saja. Tahu ilmu kudu, bukan mengkudu. Lalu bahasa bahasa betawi ini kudu kudu bisa. Kudu bisa itu harus bisa, harus. Jadi ilmunya ilmu harus bisa. Ayatnya diambil pembuka botol kampung itu. Kampung tahu ya? Tahu? <tuh> botol kampung dibuka, habis itu taruh tutup lagi. Taruh ini aja tutupnya. Itu. Disimpan di sampingnya. Orang tu desak terus. Oh, Dia bilang kalau ilmu orang Jawa ni tak tahu ya. Tidak bisa diseluarkan kecuali di tengah malam. Nah ini lah. Ini mulai kalau mulai bohong sekali. Bohong sampai akhirnya nanti. Makanya yang bohong jangan dicoba-coba ya. Sekali coba. Kedepannya masih? Masih bohong. Tengah malam orang tu mulai nuntut lagi. Ini dikeluarkan ini botol. Pakai, pakai jempol kiri aja gini. Atau ha? buka itu Sumpah foto, kenapa yang buka itu Pak ya Press itu Oh kata mereka hebat sekali, ajaran kita dong Tidak bisa Tidak bisa, tidak bisa sembarangan orang katanya Anda mulai bohong lagi Waktu, Besoknya sebulan atau dua bulan Setelah itu pulang bosnya Dari Malaysia, habis habis merampok Dapat berita, datang langsung Eh abang katanya Masa katanya punya ilmu yang manusia katanya Gak lah, itu saya dengar katanya, bisa buka. Ah, ajaran kita. Dibilang gak, mau gak ada ngaku, pasti jadi budak kita. Kalau tidak ngaku, Ya terpaksa harus buktikan Katanya, ilmu ini bang, nah, ini ulayh bohong lagi ya. Kalau tidak dalam kondisi tidak tenang, gak bisa dipindah. Nah, ndak bisa di diminta kan? Mau kenapa? Gimana sih anak tenang mas? Kerja nggak ada, ada, makan susah, rumah nggak ada, istri belum punya. Gimana sih anak tenang katanya? Ditarik tangan kawan tuh, bawa ke rumah makan di situ, panggil. Eh, Kak Ini orang kasih makan, kapan pun saya yang bayar. Nah Nggak? Dia ya, tenang ya bang. Nanti kalau udah tenang saya tahu ya katanya. Soalnya berangkat lagi ke Malaysia Pergi berompak kan Pulang lagi Ah bagaimana bang nak tenang pun belum Itulah katanya Dia sudah depan ayah saya nak tenang Tak juga bisa Dia sedang main gitar Pandem main gitar dia rumah <laughs> Ini gitar punya siapa Eh itulah Saya nak punya gitar ini pinjam Masih hutang katanya Adik beli pulang gitar yang baru Biar Biar Biar tenang Besok dah tenang kasih tahu Ya Lolos juga ini sekali ini <laughs> Dengan kebohongannya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 Ini rahasianya pak Orang yang berani mati itu Kalau ceritanya betul berani mati enggak. Orang berani mati tidak banyak cerita Tapi kalau orang yang penakut banyak cerita Maka ibu-ibu nanti kalau wabak sering bilang Nak poligami tidak berani itu Tapi kalau diam-diam aja, itu patut curiga <laughs> Kalau sering ceritanya Sering apa? Sering ngumbar Antara saya nak ini-ini Itu tidak berani itu penakut itu Sama Orang yang baru belajar dua, tiga jurus Itu suaranya wah, wah, wah Ya tak? Tapi kalau tuan gurunya Masternya, suaranya tak keras-keras Lagi ya, serangannya yang keras Serangannya yang keras Jadi, makanya Kembali ke kaji kita tadi Ketika mereka <tuh> Sudah terbiasa Dengan ilmu kira-kira Semuanya pakai kira-kira dan Sudah rasa -rasa. Karena memang para ulamanya sudah pada pun, sehingga akidah syirik. Mereka tidak mengakuinya sebagai syirik. Karena mereka takut syirik. Buktinya ketika mereka dalam kondisi terdesak ngadu sama Allah, sama Allah, wajda gash yamu wajda gash yamu moju, dzai Allah muklisin ala Hudin, wajda gash tak Allah mukhlisin lah. Apabila mereka mau di gunung ombak, mereka ber, berdoa ikhlas hanya kepada kepada Allah Subhanahu Wataala. Bidadheenul Muhammadiyyin. Kau Muslim dan Muslimah, tetapi barangan mereka bila mereka sudah selamat, mereka kembali menyebutkan Allah. Demikian juga dengan akhlak dan adab mereka.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 Eh, apa? Terbukti kawin atau nikah siri Tahu nikah siri? Yang coba-coba ya, coba -coba ya? Nah, Nikah siri Ketika diketahui nikah siri Dia ngaku nikah siri Mau dipecat jadi jamat Tapi setelah Diusut punya usut Ternyata dia tidak nikah resmi Hanya berselingkuh Tidak jadi dicopot jadi tebukti dia hanya berzina ndak jadi nikah akhirnya ndak jadi ni di, dicopot kenapa karena sang perempuan ndak menuntut sang perempuan ndak tuntut ini ilmu kira-kira dan ilmu ha ilmu kira-kira dan rasa-rasa akhirnya kalau suka sama suka ndak masalah kalau muslimin dan muslimah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 Sampai-sampai mereka Bila melahirkan anak perempuan Karena kira-kira mereka ini merugikan Di kubur Hidup Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal Kucing saja Kalau dia melahirkan anaknya Makan anaknya Dibilang kucing Kucing tidak berangkat ya Eh kucing tidak? Ini mana kucing apa namanya kucing? Kucing, okay, kucing? Tak pernah. Kucing buas. Artinya kucing tidak merasa ini ad. Karena perempuan dulu kaum perempuan tidak mendapatkan warisan, bahkan warisan. Ini kan ilmu kira-kira lagi ya.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 rasa-rasa. Dan sekarang kita juga sudah mulai pula ngikut-ngikut ilmu kira-kira dan rasa-rasa itu. Seperti ada enggak ngomongnya pakai apa kita enggak tahu, wanita itu dizalimi dalam Islam katanya. Gimana? Mereka tidak punya hak tolak katanya. Makanya sekarang ingin pula dimasukkan kompilasi hukum Islam, wanita punya hak mentolak suaminya. Coba yang buat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 Itulah modelnya. Nanti kalau dikasih talak di tangan perempuan kira-kira gimana, Pak? Ya, Pak. Kuah senang aja sering sidang. Ini eh, sering? Sering sidang. Mazhari ada sekali sidang dapat Ada honornya? Ada honornya? Iya. Sebenarnya ini tidak senang juga dia. Jadi masalah banyak nanti kaum muslimin dan muslimat semuanya. Inilah modelnya, ilmu kira kira, -kira.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 Betul, apa tak? Ragu nampaknya Baik Nabi bawa agama yang benar apa yang salah? Nabi berdakwah dengan hikmah atau tidak dengan hikmah? Ha? Dengan hikmah Baik Lalu ketika Nabi datang Membawa Al-Qur'an dan membawa as-sunnah Waktu itu orang-orang masyarakat Mekah Yang notabel adalah keluarga dan pabininya Semuanya otomatis menerima Semuanya menerima Belum serajam jawaban Saya minum dululah, bikin dulu lah, mikir dulu lah Ya, silakan dipikir dulu. Atau polanya lagi sejarah. Boleh buka internet lagi? Tapi ketika berdakwah pertama kali diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak. Ya. Loh, kenapa? Nabi nak hikmah dalam dakwahnya? Tapi kok sampai orang bercerita-cerita buat hik? Coba antara Abu Lahab dengan Abu, dengan Hamzah. Saudara dak? Saudara tu. Tapi mereka perang dak? Perang. Berarti Nabi mencereberaikan memutuskan silaturahim kan? Tikit dulu ya. Alhamdulillah. Gimana? Nabi kerjanya a todos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 Dia dapat maksum dari segala kesalahan, baik dari apa materi yang dia sampaikan maupun cara dia menyampaikan. Buktinya ketika dia berpaling, ketika datar kepadanya Abdullah, Ibn Ummi Maktum, Di saat Nabi sedang berhadapan dengan wali kota dan para kongkak yang wali kota. Dengan para petiki Quresh, waktu itu belum ada wali kota Pak. Orang Quresh tidak ada istilah pemerintahan waktu itu. Orang-orang Qur'an, orang, -orang peningginya datang kepada Nabi dan mulai menunak, Nabi dalam bahasa sekarang sedang melobi mereka supaya masuk Islam tiba-tiba datang si butang. kira Assalamualaikum Nabi pun berpaling dan bermuka masak Abasa Wata wallah Berarti yang salah di sini apa caranya ya?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 untuk bagian akomodasi, konsumsi, jemaah, haji dan umrah Itu bagi hasil Bagi-bagi Bagi-bagi job Untung ada yang dibagi kalau dah Kelahi mereka Untung ada yang dibagi kalau muslimin Makanya Nabi menyebut dalam hadis Man mata Walaysa bi'uluhihi Bay'a mata mayta terjahidiyah Siapa yang mati tidak punya baikan Maka matinya seperti mati Jahiliyah. Bukan artinya masing-masing kita Mengangkat pemimpin kita di baikan Tidak Kemudian siapa yang mati tidak berbaikan Langsung kafir, tidak Karena maksudnya adalah orang yang tidak berbaikan Mirip dengan orang Jahiliyah Dulu tidak berbaikan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 kalau tidak nanti kuhadas bukan jadi ahlan yes. ini yang pasalnya kaum muslimin diambil hadis buka kamus makmun Yunus sudah bersaraf tiga puluh halaman lah, hawlalahu anha inabilah padahal ibnu hajar bersaraf dua baris saja kita tidak sabar belajar tidak sabar belajar. Adapun orang berilmu kita kadang-kadang mohon maaf kalau tidak sebahar dengan kita, Hah? kita sumbat telinga kita dengan kapas bukan dengan semen kadang-kadang supaya tidak masuk sama. Ini masanya apa? Ada provokator dulu ketika Nabi berdakwah di Mekah Ada promotor tidak? Ada? Ada nggak? Siapa? Tidak ada dasmen dalamnya ya Alhamdulillah Ada Uthbah bin Rabi'ah Ada Syekh, uh, Banyak Ujba uh, bin Mas'ud dan sebagainya Mereka itu datang Datang mereka Setiap pentinggi-pentinggi Kabilah yang datang ke Megah. Mereka bisikin hey, Sekarang Hati-hati jalan di Hati-hati jalan di hey, Demekah Kenapa? Tapi sekarang sedang menghadapi bahaya besar Ada orang gila Tapi Pandai pula mendukung kan? Pandai pula mendukung dan nyihir Siapa yang dengar Dia bicara kena sihir Terpengaruh Mendengar itu takut tak kan? Takut tak kan? Sama kalau kiegi kita hari ini kan, Takut sama dukun kan Karena kiegi banyak yang duk Yang dukun. Tuh lihat di korang-korang. Abuya dari Banten. Abuya dari Cirebon, Siapa yang-siapa yang ingin ini maharnya sekian. Banyak kan? Buya. Jangankan kita kaum muslimin, orang sekelas PSP saja pernah tertiku sama orang itu. Nantilah ceritanya, tidak usah sekarang. Kalau mau pasti ada pertemuan selanjutnya. Jadi, ya. Nanti takut dia. Makanya Amin bin Tua'i Tufel ad Dausi Dia itu adalah pimpinan tertinggi kabilah Daus. Ketika datang ke Mekah Layaknya seorang pemimpin tentu disambut oleh para Pentinggi disambut oleh para Pentinggi Kerana mereka ada masalim mutabadalah Ada punya masing-masing kepentingan Besok kalau berkabilah dagangnya Dagangnya menuju Yaman lewat kabilah Daus. Nah ketika lewat nanti minta disambut juga ya Makanya orang Qurayah sambut pulang dia Dibisikkan kepada Amin Mir, sini Mir Ada? Ini sekarang kondisinya seperti dulu lagi ya Tidak seperti ini. Kenapa memang? Oh, kamu tidak ikut perkembangan ya Tidak ikut perkembangan Sekarang masalah besar di muka Apa? Itu siapa anak Allah Talib Oh si Muhammad Ya memangnya kenapa ada besar dia Iya bukan hanya ada besar masalahnya besar sekarang lalu mana? dia juga kepani ini itu sekarang hati-hati kamu kal siapapun yang dengar pasti kena tidak ada da banyak yang sudah kena contohnya si itu apa kata dah kena katanya da oh siapa Umar dah kena juga Hamzah dah kena Usmat dah kena Ali dah masuk kecil ya dah kena bahkan dari kamilah kamu sendiri ada abuan dari apa dah banyak Makanya abu ajak kalau jalan Amir mendengar orang itu Ya kerana anda Klarifikasi dulu Harusnya kan dia jumpa dulu sama pakar ya Kawan lama sebenarnya Gara-gara, kan tinggal gitu aja Betul nih informasi Tapi enggak, temakan isu Kita mau semuanya gampang menang Itu pasalnya karena nak punya tisu ya Ini makan isu itu gampang Apalagi di negeri kita yang Seribu satu isu ini Ya kawan saya orang apa Orang Moloko bilang Kalau ada permombaan bikin isu Di dunia Indonesia Juara Juara Juara saya Cuka isu Pak. Lalu Amir mengikut isu Jadi dia pasang kapas Di dalam telinga Supaya Tak kedengaran mantra-mantra Dalam tanda kutip ini istilah orang kuris ini Mantra-mantra Nabi Muhammad SAW Jalanlah dia Kira-kira bisa Biasanya kita kalau jalan asyik dengar Kondisi di sekitar Kalau jalan tidak dengar apa-apa Senang Pasti ada bukti Bukan enaknya Pak Buktinya dulu ada bapak-bapak Sewaktu awal-awal dulu diwajibkan pakai helm Pak, pakai motor. Ha? Bapak itu tiba-tiba Terkejut Ade apah oleh mobil Superban ini jatuh dia datang pak polisi. Ah gimana Pak Pak ndak apa-apakan bak katanya. Untung Bapak pakai helm katanya. Untung Bapak pakai. Kalau yang tidak pakai helm kan bahaya katanya. Kepala Bapak lu katanya gara-gara helm nih saya jatuh katanya. Ndak gara-gara apa. Dulu memang awal-awal pakai helm kan enggak enak Pak ya. Makanya banyak kita yang yang waktu itu ndak mau pakai. Ya mungkin helm pasangnya apa? Ndak dengar apa-apa. Jadi Amir pun merasa juga akhirnya dia mulai berpikir. Mulai dia berpikir. Orang ini bilang, ini orang cerdas nih, toh Allah ingin hidayah baginya. Siapa yang ndak begini cara pikirnya kurang cerdas, kurang cerdas. Siapa yang tetap pakai sumbat telinga berarti tidak tidak cerdas. Lalu dia buka, ya dia pikir begini. Kalau dia itu dukun, saya pun juga mbak dukun, gitu. Saya juga mbak dukun. dukun. Pasalnya memang untuk jadi Syekh Kamilah tu baku wajib hubungnya pandai, pandai. Membukun. Karena orang itu dulu tu memang yang diandalkan adalah ilmu kesaktian, ilmu kaluragan. Yeah, ilmu kesaktian Dracula. Itu yang dulu diandalkan. Memang. Kalau dia dukun, gua kan juga dukun. Iya, hitung hitung, hitung hitung, aduh kekuatanlah katanya. Saya juga sudah hafal mantra mantra jahiliyah semua. Kalau dia penyair, kan juga disebut dia juga pandeban bersair. Karena memang kata kata Al Quran ini lebih indah dari sairba. Bapa kalau baca syair nangis, tetapi kalau baca Al Quran tersudu sudu. Kecuali hati membeku. Ya, kalau ndak nangis baca Quran berarti dia sedang ndak mahu main-main wuih lah. Ndak jadi ndak jadi. Mungkin perkara tak paham aja. Baik kaum muslimin, kalau dia penyair, saya syair Jahiliyah semuanya hafal karena mau orang Arab itu pandai menghapal. Makanya mereka hafalnya fi sadri. Kalau kita maksudnya mereka hafal dalam dada. Kalau kita menghapal di luar apa? Makanya tidak pernah hafal karena di, lu, di luar, masuk kanan keluar kiri, kita pun istilah pun tidak benar, ubahnya, Pak. Tidak perlu, dah Pak, di luar kepala penisi ini tidak ada yang jawab dengan benar. Tapi kami bilang tidak hafal kemarin. Iya, kan kami bilang di luar kepala, Pak. Bukan di dalam, bukan dalam kepala. Jadi kalau syair saya tak bakal ketipu Pasalnya syair-syair jahiliya Saya hafal semuanya Ya Allah Ada yang hafal sekarang Pak Saya sering melihat orang-orang yang habis yes. Saya tidak percaya Mereka baru, baru saya dengar dari Si Muhammad Hasan ad -Dadu. Dia punya lembaga berkandang ulama Timur dan Indonesia Di sana Dia itu punya seorang paman Pak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 ada orang Oju tinggal di Padang 20 tahun Tapi bukan kelahiran Padang Lebih pantai bahasa Padang daripada Padang? Mungkin? Kalau Bapak bilang mungkin, saya bilang tidak mungkin Coba boleh tandingnya Kalau ada orang Jawa tinggal di Mangkinam 20 tahun Saya sudah meninggalkan Mangkinam 20 tahun Saya boleh berlomba dengan dia bahasa Oju Tidak <tuh> bakal menang dia Bahkan orang acu sendiri yang tinggal di Bekan Baru Ada yang merah dinantang? Tidak <SILENCIO> apa, kan menang dengan saya bahasa acu Saya orang acu asli bahasa susu saya bahasa acu Susu saya bahasa acu Marco saya bahasa acu Eh bisa Ini kita dibuat pula orang Arabku bodoh-bodoh katanya Kejar-kejar Siapa yang buat ini?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 adhimu malu tadi riba nah, malu malu sendiri dan dari 65% pun kayaknya orang arabnya 85% makanya kita ini sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk tidak mau merujuk kepada orang arab karena sebagian besar ulama kita yang istimamah berbahasa berbahasa arab ini perang niwan. Perang pemikiran. Mungkin saja orang Jerman lebih paham Islam daripada orang Madinah. Ya <yukur> Allah. Memangnya orang Jerman tak habis Quran? Lahabal hadis. Jadi saya katakan jangan orang Jerman. orang kita aja tak habis Quran. Apalagi, habis hadis. Mudah-mudahan Allah subhanahu alaihi kita.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 Nah, Amin bin Tufel, saya bikin tadi kalau dia penyair, saya hafal semua syair jahiliyah. hafal semua syair jahiliyah. saya tanya apa saya tanya syair-syair anwar saja siapa yang hafal sekarang di Indonesia jarang kita hafal aku ingin hidup seribu tahun lagi terus kan, lupa lupa, lupa. <laughs> judulnya aja sudah sudah lupa gitu. saya tes kalau ada adik kita yang sudah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 bukan hanya di pustaka universitas di pustaka seluruh jurusan ini yang tidak ditemukan dalam penuntut ilmu kita sekarang kaum muslimin, maaf ini sebesar-besarnya kalau penuntut ilmu kita tidak datang dosen, senang apa gembira? biasa senang dan gembira kalau dosen tidak datang mereka ke pustaka Baca hukum Tidak Tidak ombok sini ombok sana Walaupun tidak bikin maksiat lumayanlah. Ini kadang-kadang kumpul laki-laki Bermkuan yang tidak mahram Alasannya apa? Rapat pak katanya Betul rapat tapi jangan sambil merapat Tidak alasan rapat digunakan Kesempatan lah Merapat Eh kan bahaya itu Tuhan Baik, kembali ke Tuhan, baik-baik. Ini nyanyinya lama apa sebentar nih Pak Ketua? Nyanyi kita, ni lama apa sebentar? Maklum yang berbicara, tidak merasa waktual mis. Tapi yang duduk bersilah ini, apalagi yang belum makan malam, nah, makanya kita harus bijak menentukan. Ya. kalau dah cukup pun berhenti aja karena pasti selesai malam ini. Enggak pasti selesai. Akhirnya Amir bin Sufyan, Amir bin Sufyan radhiyallahu taala anhu membuka sumbat telinganya. Masa orang se se seorang seperti saya ini masih juga bisa tertipu, masih bisa tertipu Dia enggak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti berjalan ke Masjidil Haram. Dia lihat ada orang berkerumun. Rupanya Nabi sedang membaca Al-Qur'an, sedang sholat. Ya, boleh dia kuping. Ya, kita juga senang. Ya, senang nguping, Pak. Enggak ya, nguping dia. Semakin nguping, semakin enak terasa. Memang kalau orang yang punya rasa, pasti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 Ini kadang-kadang kita sudah sengaja mematikan rasa kita. Pokoknya tidak mau dengar rasa-rasa yang lain lagi. Yang penting ini saja. Ya Allah. Akhirnya abis itu mendengar. Dengar sekali. Mulai dia besoknya rindu untuk mendengar yang kedua. Kali malam susah tidurnya. Nah. Dikatakan ini sifat. Kan? Tidak mungkin ini sifat. Saya dah hafal seluruh seluruh sihir itu dikatakan mantra. Tidak pernah ketemu dalam buku manapun, buku epukan ring pun tidak ada, buku sidarta gochara pun tidak ada. Di film Mahabharata pun tidak ketemu mantra ini. Kalau dikatakan ini sahijul, tidak. Ini jauh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 kebaikan baginya masuklah petunjuk kepada akhirnya dikatakan yang dikatakan orang kuris ini tidak mungkin ini seperti orang gila orang gila tidak tahu kita ciri cirinya apa ya kalau dia bicara hari ini besoknya tidak lahir lagi ini tidak nyangkung ceritanya terus gila loh tidak mungkin gila akhirnya dia mengucapkan ashabu Allah Wahai Muhammad Rasulullah kembali dia kebanyi kebanyi e, dos satu kabilah masuk Islam. Begitulah, Pak. karena orang dulu petingginya itu memang wajar untuk jadi petinggi. Karena mereka mereka mereka mempunyai sifat-sifat petinggi. Salah satunya adalah sifat pantak berbohong. Ini sifat orang pura ini Saya tantang juga siapa yang mau saya bayar ini, tolong tolong cari dalam riwayat yang soleh orang Arab yang merupakan petinggi di masa Jahiliyah pernah berbohong. Tolong cari. Ya, pasang jalan semua apa cari nanti tidak ada. Rubeh-rubeh, kuku baca tidak ada. Berbeza dengan kita sekarang. Kalau nak jadi petinggi, harus jadi pembohong kelas. ya. Hizbannya Makanya jangan sekali-kali menganalogikan Ini bahasa orang lagi ya. Jangan sekali-kali mengkiaskan orang-orang dulu itu khususnya pada sahabat dengan kita hari ini Bang. Ndak matching. Bahasa orang juga. Ndak berpatutan. Ndak pas. Kalau mereka itu dengar perkataan Allah dan Rasul sami'na wa atha'na kalau kita Ustaz mi'nan iyo Iyolah jenis turunnya Ustaz <Gülang> Itu kita dulu Haa nah, mulai cari tafsir-tafsir lagi Ustaz Dasman tafsirnya begini Ustaz Usman tafsirnya begini Ustaz Dharma begini Ustaz Apa lagi Darmawan begini, Subirman begini, Sudirman begini Airnya banyak Pemahaman tentang itu hanya kelahi lah Ustaz sama? Sama? Ustaz, mana Nabi tak ngajar kita kelahi? Ba? Makanya kalau nak solat, kata Nabi Sol usalli. Solatlah kalian seperti kalian melihat aku, solat Solat, tak usah dibahas panjang-panjang Ini kadang-kadang membahas tentang solat panjang-panjang, tak jadi solat Sering kita, Pak Muamalah ni, jangan marah, jangan marah ya, jangan marah Sering kita peringati isra dan miraj tentang solat dan keutamaannya. Apalagi kalau dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Tapi mulai dari ustaznya sampai jamaahnya tak solat, isyarat? Jamaah, iya tak? Kita kalau di sini, kalau di kampung saya gitu. Masalah isaknya cuma lima orang yang solat berjemaah, selebihnya, selebihnya, Hah? halo, halo, malam ini kita mengadakan pernyataan baru datang satu satu, ya dah, termasuk Ustaz pun juga, Ustaz di mana tadi? Nanti aja solat, nanti aja solat. Ya Allah, gimana kita nak jadi berkesabar? Membahas tentang solat kita sendiri tidak? Tidak, nah, solat. Besok subuh. Oh, dah kecapean memperingati Isra'a mi'rat malam tadi. Dah dapat pahala banyak. Karena kita sudah cerita tentang Isra'a dan mi'rat. Akhirnya solat subuh? Tidak. Nah. Tidak nah, berjamaah termasuk ustaznya juga. Saya sudah mipi mi'rat tadi malam tadi ustaznya.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 Buang-buang airnya dipakai lah apa-apa adanya saja. dia. bahan apa? Apa adanya? Ustaz punya bukti konkret ini? Punya. Kalau masuk bahan adanya, ilmu kira-kira dan rasa? Rasa tadi. Berapa banyak sholat kita dibangun di atas bahan-bahan, kira-kira dan Rasa-rasa.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 Ustaz yang ngajar hadis belum siap untuk berhati-hati Ketika imam berdiri Menghadap jemaah sebelum takbiratul ihram, Aku yang suhu bangun lurus Sudah terapakan Sab Pinter Jadi imam Tapi pas jadi makmum, Sabnya dia yang tidak lurus Sabnya dia yang tidak Yang tidak lurus Padahal dia sendiri ketika jadi imam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 Habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan baca Astagfirullah Eh, kurang ajar kalian katanya kata Mana bapak kalian katanya kata Akhirnya bapak ini bapak, tanya, ini <Sess> bapaknya katanya Beragia kita tinggalkan kara-kara itu Padahal kalau dipelajari sebenarnya Jangan kan sholat bersama satu sahab dengan kita Anak yang sudah memayis boleh jadi imam Jadi imam aja boleh, masa jadi imam? Enggak boleh di mana ilmunya dapat ini Baru anak kecil memutuskan Dari mana? Mana darinya? Jangan marah, marah, mu? Saya marah, ya? Saya agak marah dikit, rumah <laughs> ya. Di mana ini kau senyum? Kenapa kita tidak melihat Bagaimana dari dari semuanya? Kenapa tidak? Nah, ini saya buka buka buktinya Ini mau cerita panjang apa, pende? <laughs> Kalau panjang ada, pende ada Nah Pendek saja ya iya. Tapi pendeknya lumayan juga ini ya. <tuh> Dalam konferensi umat Islam di Medan Tahun 70 Apa ya Ubat 70 Tidak bukan 70 Eh ya, 70-an lah 75-76 Itu sudah dibuktikan Dengan data yang kompil Saya mengukil dari Dr. Dawak Rasid ya, Karena beliau punya Disertasi penelitian tentang Indonesia ulama Indonesia Islam itu sudah masuk ke Indonesia itu di akhir akhir abad kedua hijriah yang masyur masuk di akhir abad ketiga hijriah ia ya, sekira abad tujuh masehi ya. Ada satu yang mengilatik pemikiran saya terus, Pak. Mohon maaf ya. Ilmu saya sangat singkat, bacaan saya sangat sedikit. Tetapi buku saya cukup banyak. Eh, buku saya cukup banyak. Ia ya, tak kurang dari 1500 judul. Ya, kalau ditimbang sekitar berlima ton lah. Tidak masurahnya, Pak. Tidak masurahnya ni kan? Kalau masurahnya akan lebih lagi. Jadi sepanjang yang saya baca Terus terang tidak semuanya sebelum setiap, Belum semuanya saya baca Tapi hampir semuanya sudah saya lalui Karena beda antara melalui dengan Membaca bolak balik Baca mempertiman dan isi, daftar isinya ya. Tapi sebagian besar sudah saya baca Saya tidak menemukan Nama-nama berbau Nusantara Baik Al-Kampari Atau Al-Panamis Atau Al-Minangkabawi Atau al Mandeili, Atau Al-Nasutioni al al Al-Srigari Dan Al-Jawi Al-Pocoknya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 Kecuali baru boleh timbul satu-satu itu pun timbul-timbulte. Tahu timbul-timbulte? So, -timbul tak begitu nampak. Lelang-lelang. Baru ada di sekitar abad ke-12, awal-awal abad ke-13 Hijriah. Bukan Masehi ni. Ya? Hijriah. Di sekitar abad ke-18. Ada satu-satu.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 Kenapa tidak ada nama-nama yang berdisbatkan ke Nusantara dalam buku-buku telahor? Ini kalau ada juga tolong kasih tahu saya ini. Ya, berarti saya dapat ilmu ini. Beda dengan negeri-negeri Islam lain yang dimasuki oleh Islam. Yang awalnya bukan negeri Islam, lalu masuk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 ada ad-dimashqi ada ar-rufai al ada al-halabi ada al-musibi ada nah ada al-qulustini ada al-maqdisi ya kan banyak masuk islam ke wilayah Uni Soviet dulu bah seperti Uzbekistan Dagestan atau Tajikistan dan setan-setan nah -setan. ha? bukan apa pakai setan-setan semua tuh ya sampai Afghanistan sampai Pakistan kan Kazakhstan banyak, Alhamdulillah hampir setiap negara itu saya punya teman di sana ada nama-nama mentereng dalam kitab-kitab lintalatur islam ada Al-Samakhandi, ada Al-Khawarizmi ada Al-Zamakshari, ada Al-Nisaburi, ada Al-Bukhari ada Al-Tashkhandi ada Al-Qazwini ya? ada ya? dalam segala bidang ilmu Masuk pula Islam ke Afrika, Mesir, Libya, Aljazair, uh, Maroko, ya? Ada ada pula pula ulama-ulamanya. Mesir ada Al-Qahiri, ada al ada Al-Siyawi, ada Al-Iskandarani dan seterusnya banyak. Ada al libi ada Al-Turaburi, ada Al-Qayrawani, ada Al-Hasi, ada Al-Sirri. Banyak ya Ada juga Masuk Islam ke Spanyol Andalus Ada Astara di Saragosa Ada HP di Sevilla FC Nah, Kalau jembat FC Nyambung <laughs> Nyambung masuk <laughs> ya Ada Granada Granada Ada Tulekili Ada dan sebagainya Masuk ke Islam, okay. ada Al-Haraun, ada Al-Mustri dan seterusnya Pas masuk ke Muzantara Senyala Ada apa kira-kira? Ini mohon maaf Mohon maaf Lalu kita boleh sejarah lagi ternyata Islam masuk ke negeri kita melalui para pedagang. Para pedagang. Pedagang. Biasanya sibuk urus barang atau urus dakwah? Hah? Pada umumnya lah. Pada umumnya urus urus barang. Tapi jazakumullah khairan mereka sudah tunjukkan Islam ke kita.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 Tanpa terasa masuk pulang Di ajaran itu, sebab ketika saya dengar Komentar dari berbagai Komentator ya Komentator kan saya tidak berilmu Ya rata-rata ya, mereka Tidak menganggap itu masalah Kita nonton film itu Rata-rata Ambil saja po Positifnya Kan itu yang saja, ambil saja po Positifnya, kan itu ilmu kita Yang positif ini dari mana Dahulu kita kan tidak tahu Menurut penilaian masing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 sampingan yang kami dapatkan secara tidak sengaja karena itu bukan top atau objek penelitian yaitu peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan Islam Melayu ibu rata-rata berupa pusara dan pusaka pusara dan pusaka pusara artinya kuburan Kata kalau tahun pergi ke Siak banyak kuburan keluarga. Kalau pergi nanti misalnya ke Pelalawan ada kuburan keluarganya. Pergi nanti ke Kritang, Indragiri Hilir ada kuburan. Pergi kita ke Rompul ada dan sering pula jadi kuburan kerah. dan memang asal muasal mikramat kuburan ini datang dari ajaran Syina. Dari ajaran Syira Abdullah. Jadi Islam masuk salah satu dari jalur Jalur bernama Parsi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua pusaka benda-benda sakti. Mantra. Ada piris pusaka ada bahkan apa? sampai cerutu pustaka. La nah, ilaha illallah Muhammad rasulullah. Tapi tidak kita temukan ada peninggalan berupa pustaka. Kecuali ada satu dua sedikit, tidak pantas disebut sebagai pustaka kerajaan. Tidak patut disebut sebagai pustaka. Ada manuskul-muskul Melayu, tapi bukan ilmu keagamaan Ada dikit Misalnya di Guru Sahilan kami temukan sebuah buku Dalam bahasa Arab ini dibawa oleh Syabutani Cuma satu lah buku Berarti kita tarik kesimpulan kembali Berarti keilmuan Di dalam kerajaan-kerajaan Islam Melayu Khususnya keilmuan Islam belum mendapatkan posisi yang seharusnya. Nah semangat itu pun menular kepada kita keturunan dan cucunya. Secara mana yang lebih banyak kita habiskan dana untuk pembangunan pendidikan umum ke atau pendidikan agama? Tidak usah dijawab saya tahu. Tidak bisa dimandingkan, Pak di kementerian agama itu ada lebih dari delapan ratus satker. Dananya hanya, kalau tidak salah, tahun lalu hanya sekitar tiga puluh triliun atau lebih sedikit. Bandingkan dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang hanya memiliki sekitar delapan puluh lima satker. Yang dananya Sudah usah disebutkan saya tidak tahu Tetapi berlipat-lipat Dari dana kementerian Agama Itu yang pertama maksudnya. Makanya jangan, nah, jangan heran Bila pengetahuan Agama kita Di negeri Seribu satu ha? Kejebat ini Hanya sedang-sedang Sesuai dengan makanan Kesukaan kita Melayu suka makan pulang pucuk. Pucuk itu terlalu mudah Hambar Terlalu tua Kelar yang baru Sedang-sedang Jadi ilmu itu Kalau terlalu tinggi tak siap Kita menerimanya Dianggap sebagai sekte atau aliran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 saya mengharapkan kepada para petinggi kita, pemerintah kita untuk memberikan perhatian masalah ini untuk membuat memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pengikut ilmu agama karena sampai hari ini belum nampak belum begitu nampak. Beasiswa selalu kita gunakan untuk yang ilmu ilmu yang sebenarnya Menurut para ahlinya, anda bisa mengaktifkan lebih dari 10% dari sarap otak kita. Jadi katakan dalam sebuah penelitian, bahawa ilmu-ilmu dunia yang kita tunggu ini, biologi, fisika, matematika, kimia, biografi, biologi, PKN, PKN, PMB, PSP, dan sebagainya, hanya mampu mengaktifkan sekitar 10% dari sel otak kita. Selanjutnya 90% No Sainer No? No? Sainer pasarnya apa? Karena kita ni ciptaan Allah Ciptaan Allah Dipakai buku petunjuk manusia Sehingga banyak Onder dirinya yang tidak beroperasi normal Makanya dalam sebuah penelitian Di Universitas Al-Azhar Mesir dan juga di Amerika Syarikat terbukti bukti bahawa Menghafal dan membaca Al-Quran Sering-sering meningkatkan Kecerdasan di atas 80% masing. Jadi kalau nak aktif sel selotak kita Kembalilah Membaca Al-Quran Menghafalkannya Karena seluruh ilmu ada dalam Al-Quran Setuju Setuju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 Kalau tidak mau didengarkan, kita tidak akan mendapatkan informasi yang paling. Apalagi kalau didengarkan dari jauh-jauh sayup-sayup kedengaran kata orang tua, tahu suara kedengaran dengan sepatah dua patah tidak dengar. Nanti komentarnya yang panjang, panjang-panjang. Apalagi kalau berbicaranya di kedai kopi. Kalau membicarakan agama itu di rumah all. Allah SWT kerana di rumah Allah itu hati kita senjuk kepala kita dingin tapi kalau dibicarakan kopi maklum orang sedang minum kopi ya naik darahnya jadi kalau membicarakan itu agama Allah itu di rumah Allah, Allah SWT sehingga dengan demikian akan terbuka bahawa semua ilmu itu sebenarnya sangat banyak khususnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Romo apalagi kalau anginnya angin kuding, maka harus dibangun Akidah kita dibangun di atas kitab Allah dan sunah Rasulullah, ibadah sholat kita dibangun di atas kitab Allah dan sunah Rasulullah, puas zakat kita di atas kitab Allah dan sunah Rasulullah, puasa kita di atas kitab Allah dan sunah. Rasulullah haji kita juga seperti itu. Yang lain-lain itu bunganya, bunganya ini kalau sudah biasa pakai bahan asli, yang kita pakai bahan yang tidak asli. Masa nanti masjid rumahnya, ya kita pakai bahan impor, tiba-tiba aksesorisnya, perutnya produk asal-asalan atau abal-abalannya. Nafas! Hanya terbiasa kita pakai bahan yang original. Bahkan ori original. Kalau original enggak beda pendapat, orang pada tentang harganya, harganya sama. Tapi kalau yang KW-KW, ha? Ini banyak tawar-menawarnya lah, Pak. Tu di kedai itu seribu cuma apa. Nah, iya kan? Iya, itu kan terbiasa sakti Di sini kan berfaedah semanja sakti ya. Teman -teman beda. Makanya kalau sesuatu yang tidak ada dalam sunnah antara medan dengan bau itu banyak bedanya banyak bedanya antara paskinang saja dengan padam sudah banyak banyak bedanya oleh sebab itu kita jangan pakai prinsip dan beragama ambil saja positifnya tidak Nabi saw tidak pernah pakai kaidah itu buktinya ketika beliau dipuji oleh Allah subhanahu wa taala untuk apa dituduh istrinya berzinah Nabi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 tapi ketika kapan hijrah Rasulullah inna lam nu'mar kita belum diperintah Ditunggu artinya kita enggak boleh berbuat baru bertanya tanya dulu baru, -baru. berbuat fasalnya kayak Amir bin Uaidah nih dia tak tanya-tanya dulu bawa aja orang enggak berani ngentarin dia masalahnya nanti bantuannya dicampur dia kan teman apa dia donatur tunggal, donatur utamanya. Kalau nanti di tentang keinginannya bisa-bisa kegiatan keagamaan nanti terganggu. Tergang. Ini yang selalu jadi pertimbangan kita kaum muslimin. Kalau kita tidak adakan ini nanti masalah dengan bapak tidak ada bantuan lagi untuk masjid ini misalnya. Misalnya nih, atau kami sebagai ustadz nih kalau begini bicaranya besok tidak diundang, bniundang lagi. Pasanya bunti perlu diisi, Bunti itu apa?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 dan bagaimana cara mengetahui tafsirnya Al-Quran itu tanya pada yang kepadanya diturunkan Al-Quran kita tak jumpa tanya sama murid-muridnya yang sudah paham siapa para sahabat tak jumpa sama sahabat tanya sama tabiin tak jumpa sama tabiin cuma tanya sama tabiin-tabiin sampai kita punya sanak kedepannya. Tapi ketika kita amalkan siapa yang buat amalan ini Ustad itu, itu, itu, Ustaz itu dari mana? Sye itu, sye itu dari mana? Kiai itu, kiai itu dari mana? Dia buat sendiri. Buat? Ini, tak sampai ke Rasulullah. Kira-kira, okeylah, ini baik misalnya. Yang dibuat oleh Kiai ini baik. Tapi tak mungkin lebih baik dari yang dibuat Nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin, mungkin produk buaya kita lebih bagus dari produk Allah Taala. Demi Allah. Ta yang yang produk Allah itu Produk langit bah. Ya produk Langit Kalau yang buya kita produk Gunung Mungkin habis berkapa Atau produk, produk surau Habis bersemedi Tapi ini tidak Dengan wahyu Oke lah dia baik Tidak ada masalah Tapi sunnah nabi jauh lebih lebih baik. Tidak mungkin sama tidak mungkin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 Ternyata tidak Tidak kosong rupanya Kita mengira tadi ini bagus Akhirnya lewat Akhirnya bertemu kita di lampu merah Akhirnya kemacetan itu Bukan kita saja mengalami Sampai orang lain pun mengalami Termasuk kami tadi Termasuk kami tadi Gara-gara itu Karena kita tak sabar punggung lampu hijau ya kan, Baru lampu kuning ya. Baru lampu kuning ikut aja. Akhirnya sudah berpusu-pusu orang di situ. Tahu berpusu-pusu? Sudah ber berapa namanya berimpi-impian kita di situ. Sudah terlalu ramai. Akhirnya maju kena mundur. Kena yang benar pun disalahkan waktu itu. Kalau sudah macet itu yang benar pun di disalahkan. Buktinya ketika datang pak polisi yang jalur benar belum tentu dia yang diuramanya. Betul?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 Pasirnya kunung berwahir pula kan? Akhirnya, ada yang mengukurkan pasir diisi tasnya karungnya dengan pasir sampai penuh. Berat tak? Lah. Berat lah. Harganya? Harganya? Murah meriah. Dimanapun boleh ditaruh, tak risau kita ditipnya. Ya kan? Apa isinya Pak? di pasir. Anda usah pakai bayar lah Pak. Anda usah pakai bayar. Tidak usah lah. Yang cerdas, dia cari permata, intan, emas. Walaupun nah, nyarinya payah pak, nyaran nyarinya pak, payah. Tapi dia berusaha. Karena dapat satu, bisa dapat seribu truk pasir. Karena dia ingin bangun sesampainya di tepi di rumah nanti, kata kampung halaman dia nak bangun di sana kan. Nah kawan tadi karena tak paham nak bangun di sana perlu pasir, dikumpulnya, pasir banyak banyak. Ternyata dia keberatan bawahnya pasir itu tidak cukup perubahan. Nah, tidak cukup. Apalagi tidak sesuai spek yang dibutuhkan pula. Tidak sesuai spek apa spek itu? Nah, spesifikasi ya. Tidak sesuai dengan mutu kualitas yang dibutuhkan. Jelas loh. Nah, itulah kata ibu Rajab perubahan orang yang melaksanakan sunnah di dalam mengamankan agamanya sama dengan orang yang mengumpulkan mutiara-mutiara payah betul nyarinya, payah membawanya, bahaya menantang kita, ya kan? Kalau ada orang yang tahu siapa mutiara buat, ustaz pun ngintip juga kadang. Iya, ngintipnya jangan-jangan dapat bagian ya, bukan untuk seraponda. Tapi orang yang jahat pasti ikutin kita, ya, Pak ya. Dia nak merampok kita. Sama. Banyak orang yang ingin menanggalkan sunnah dari kita. Pasalnya apa? Karena dia ada terlanjur keberatan bawa pasir. Minimal dia kehilangan, kehilangan inter permata yang dia bawa, sehingga dia nggak dapat apa-apa. Penting -apa. sama dengan saya bawa apa? Bawa apa? pasir. Yang mengamalkan selain sunnah itu sama dengan pasir. Pasir itu memang ada sih harganya, tetapi tidak seber, tidak seber.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 Kalau Rasul apa yang dia baca? Oh ini yang dia baca Sebelum solat Rasul baca awalubillah tak? Cari dulu, cari dulu Oh tidak ternyata Tidak? Ternyata Kan sebelum solat sebelum takulat ihram kan? Dia baca doa tak sebelumnya? Buka hadis semuanya Dalam solat. oh tidak ada diriwayatkan Kalau kalau begitu, masih tidak bagus ini, masih tidak? Tidak bagus Walaupun mungkin ada juga gunanya, tapi sama dengan pasir Bikin beban banyak ini, saya perlu perjalanan ini dulu dan perlu syarat-syarat Tapi harus selamat, sam selamat sampai Nah tinggalkan saja dulu Sama sebelum azan misalnya Sebelum azan Kita lihat lagi orang baca Kita dengar si, kira dia mau baca Bismillahirrahmanirrahim Abis itu Allahuakbar Nah mecing lah siapkan kan Allahu akbar Allahu akbar lumayan juga kan ini tidak baca <tuh> a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar pas pak tidak nah, pas ya makanya memang kalau barang asli digabung bahan tidak asli pasti tidak pasti tidak pasti tidak Masyik lalu kita cari lagi. cuba-cuba lagi cari dalam hadis. Ada nanti Nabi atau Bilar. Atau Abu Mahdurah. Atau Ibu Ummi Mahdur. Kan para muazzin itu ya. Para muazzin ada tak dia baca. A'udzubillah. Dicari satu. Tak nah, ada. Tapi kan baik baca. A'udzubillah kan halau syaitan kan. Baik kan. Betul. Tapi kayak pasir ni bak kerikir. Kayak Apa?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 mata itu, karena itu sudah cukup menghalau sentral makanya orang si'ah kalau dengar azan lari, karena mereka kawan si'ah ya, ya. betul saya perhatikan Masyid Nabawi itu, orang si'ah itu setiap azan dikumandangkan mereka lari rata-rata itu, kecuali orang awam yang tidak paham. orang awam ini kadang-kadang lebih baik pula orang awam daripada yang ngerti -ngerti -ngerti -ngerti -ngerti. lari, selesai orang sholat baru berduyur-duyur lagi datang yang setan terumbannya sebenarnya, jualan setan teranginya sama pun sih dengan Kalau anda lari dia, karena memang Nabi mengatakan kalau ada kemana kan setan lari terketuk. Ini eh, tak perlu lagi a'uzu billah, tak perlu lagi a'uzu billah. Apalagi pakai inna Allah wa malaikatahu nusallana ala nabi ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa orang yang tidak dapat juga artinya dulu dengan menyebut nama Allah ya, maaf, lagi, maaf, yang ya, maha biar orang senang kan enggak habis itu diumpat kita tengok, orang, orang ini azan kan wajib dari depan ini apa kita cari lagi buka buku-buku hadis ya tentang kitab azan kita temukan tak ada kita kira sekali saja atau ibu awam matum sekali saja atau Abu Mas'urah sekali saja atau diperintahkan oleh Nabi tapi mereka tahu kau tidak dibuatnya hasil satu hadis saja ternyata buah hadis palsu pun tak jumpa juga mana dalam hadis palsu pun, pun tidak tak jumpa dari oleh itu kita tahu juga akhirnya bahawa ini termasuk keri Kerikir lah okay. Kerikir Janganlah suka bahawa itu, Rusak, Rusak permata kita Rusak permata kita Tambah Ini semakin ke kemanus Semakin panas ini Dia malu ya Orang Indonesia ini katakan daun saya Seperti mesin diesel Mesin solat Hidupnya payah Tapi kalau hidup kaya berantinya <laughs> Ya, jika mesti minum, minum inilah perumpamaan kita memang yang tidak sunnah itu gampang didapat dimanapun murah meriah peminatnya banyak, karena rata-rata minat beli kita rendah minat beli kita rem. rendah coba gorengan di mana aja dapat ya di tepi jalan, di dalam pasar bahkan di kawesi umum pun ada orang-orang goreng, goreng. iya tak? betul tak? karena Itulah daya beli kita Padahal itu makanan paling rusak. Makanan paling, paling rusak. Itu orang suka semua memang enak sih. Gorengan eh, sama juga selain sunda tu eh, enak semangat kita buatnya. Yang sunda, tak semangat. Pasalnya setan mengalami. Karena memang waiful jahat dalam firman priyudilikan sembilan. Kalau kami kamu ikuti orang kebanyakan sesat. Kamu dari jalan. Allah wa Makanya sekarang penduduk dunia berapa orang? Berapa? 8? Ya kapan tuh? Yang saya tahu 3 per 31 Juli 2013 kemarin Lahir bayi ke 7 miliar Masa saya dah Belum setahun dah 1 miliar tambahnya Hah? bawah itu ah ialah Dibulatkan rumahnya Tapi kalau 100 juta lebihnya Belum bisa dibulatkan jadi 8 Lahir Ya mungkin dah delapan ya, enggak apa-apa Pendonan produktif ya Alhamdulillah, kerana memang Suara terlepas Allah yang tidak Di Palestina itu, bayi yang lahir banyak laki-laki Mati 2000, lahir 5000. ribu Ini ya. ya. Alhamdulillah Jadi ya, enggak usah takut lah ya, Nuzar Jadi kalau muslimin muslim, kan? Mari kita jadi orang-orang yang cergas Orang-orang yang cergas Orang-orang yang pintar Orang-orang yang sering mau cari buku yang lebih tinggi, walaupun harganya miring, walaupun harganya miring, Alhamdulillah sunnah sekarang sudah mulai miring harganya, Dan mulai miring. Dulu bejenggot ini teroris banget, teroris. Sekarang orang yang bilang teroris sudah berjenggot, jenggot, berarti gak pernah itu. Dulu kawat kita pakai cibubak panjang. Ini kampungan. Sekarang Alhamdulillah artis pun sudah, sudah bahagia dengan jilbab dan jilbabnya. Ya. Ya. Aneh, semuanya rosak juga sebenarnya. Tapi setidaknya sekarang tak jadi barang aneh lagi. Dulu orang kalau seni meninggikan celana, ah mau jangan digelanya. Sekarang dah. Pasalnya apa? Sudah mulai agak mudah dulu. Dulu kalau baca Quran bar. Buat satu quran di satu kita Ini bakal jadi terol Terol sedap Sekarang Alhamdulillah ini baru mudah Banyak yang nak ngambil jadi menantu. So, jadi menanggu Kemarin ada mahasiswa saya bertanya Ustaz, saya sebenarnya nak pakai jadar ya. Lalu berapa? Ya tapi takut, Ustaz ada Ini jangan-jangan <m> tawarin <exhibition> saya juga Ya <men> Saya bilang, laku enggak laku itu, itu enggak ada hubungannya dengan cadar. Itu lihat. Saya tunjukkan orang kan, enggak tunjuk orang tertentu ya. umurnya sudah 40, enggak terus berhenti. Itu umurnya sudah 50, belum juga kan, Iya kan? Betul? Tak ada hubungan cadar dengan cadar buat. Atau juga banyak-banyak. Itu adalah kasih sayang Allah dengan kita. Pokoknya kamu yakin. Kalau memang itu keyakinanmu, nak pakai calar pakai. Nggak laku nanti. Tapi romanya di situ Iya <gulit> <gulit> ya, lanjutannya nggak tahu sih pak, apakah saya carikan atau saya yang? <gulit> okay. Okay, jangan ketahui romo-moya. <gulit> ya. Artinya kalau memang kamu sudah yakin dan sudah izin orang tua, sebenarnya nggak perlu izin juga. Tapi baguslah diizinkan orang. Lakukan tawakala Allah Wa mayatawakala Allah Bahawa semua siapa yang tahu kepadalah Dia akan dicukupkan Allah Alhamdulillah pak saya lega akhirnya Sebulan setelah saya dapat menanak Dia menikah Alhamdulillah saya tidak putar Kalau sempat dia masih juga menikah sampai hari ini Dan mulai saya ancang-ancang pak Bukan ancang-ancang melapar Tidak ancang-ancang Tidak menjawab teleponnya Tidak Sembulan setelah bercadar Dilamar orang pula Dan kita ah, dapat suami yang Salih insyaAllah Suami yang nah, Itu makanya dia ragu Maka tuan-tuan nanti yang muda-muda ini yang ragu Bila berjenggol ya Ada yang suka bahannya akhawat yang suka Ada yang suka jenggol itu Bahkan yang tidak akhawat pun Suka juga pada yang jenggol lihat amat jahani juga berjenggol Bila itu dulu terus kan Tahu apa yang ini Jangan dia kok enggak dituduh teroris ya pada dia sebenarnya teroris, teroris akidah, teroris eh teroris, teroris akhlak. Tapi enggak dituduh dia. Makanya kenapa kita takut pula? Saja salat berjamaah. Dulu kalau di Tunisia itu, ada seorang pemuda tiga kali berturut-turut salat berjamaah di satu masjid malamnya hilang. Malamnya hilang. Tapi kita nak 30 tahun pun, aku berpura-pura Soal jemaah anda, ada yang hilang Kecuali kamu menyingkuh Pemerintah, masalah-masalah politik, iyalah Ya orang nak mainannya Dia rebut, ya tentu dia. Kan politik itu kan mainan pemerintah Kan, ikut pula kita nak Merebutnya, mainan Marah nak dia? Marah, cuma anak kecil Yang suka mainan kan ada kecil ya Jadi anak kecil diberi mainan Kita ganggu, ayahnya sendiri ganggu Dirawannya, iyalah tak punya anak kadang, -kadang tak tahu Iya <SILENCIO> <SILENCIO> kemarin itu anak saya mainkan iPad Anak baru umur 2 tahun dah main iPad Kita 20 tahun belum pandai main Jadi <SILENCIO> dia lihat Entah gimana, Di awalnya buka uh, Apa Buka uh, ini Untuk baca uang hijai eh? Ada hijai untuk anak-anak Lepas itu antar film apa pula masuk Saya matikan macam nak digigitnya saya tu buat. Kita nak kita melawan dia ya kalau mainannya dipanggil. Makanya kita ini nyaji jangan sampai mengambil mainan. orang jangan ambil mainan. Mainan orang. Biarkan orang main. Biarkan orang orang main jangan diambil. Rasanya mainan itu, apalagi yang sedang baru-baru main, itu sedang asik itu kaum muslim muslimin muslimah. Sebagaimana kita juga tidak ingin mainan kita ni. Ya, kalau mainan kita diambil, kita harus bertahan. Harus bertahan. Tak, dikasih aja. Jadi demikian pengumuman ini. Ini mungkin pengajian perdana, mungkin juga sebarang mana. Ya, Jadi setidaknya kesimpulannya adalah bahawa sesungguhnya ilmu perlu ada. Karena memang lubang besar. Berada di depan kita kalau tidak-tidak Kalau tidak punya ilmu Berapa banyak orang yang takut syirik Meriting bulu romanya Dengan kata-kata syirik Tapi kalau tunjukkan kepadanya ini syirik Ini Pak marah besar dia nama kita Betul tak? Kan? Dia takut syirik Tapi ditunjukkan syirik tidak tahu Dia lakukan kadang-kadang Kata -kadang senaman Ini yang masalah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 Saudara saya punya, apa? saudara punya. Eh, Maksud saya punya saudara seperti itu. Ayahnya dulu membangun peniagaannya tanpa modal, modalnya kepercayaan. Sudah menjadi dialet tunggal di kabupaten. Bukan anaknya sudah selesai kuliah, hancur lebur itu usaha. Nampak? Sama juga seorang pengleburan dari kue. Anaknya tamat Amerika Jurusan ekonomi, sarjana ekonomi Diserahkan modal sepertiga ayah, sepertiga Ya lebih kurang 3 miliar lebih lah Tidak banyak ya, Pak, ya ya Dalam waktu 2 tahun Ludes itu Ludes karena dia tidak mau Bukannya cara ayahnya Dan ayahnya dengan cara lamanya Kembali modal Yang diberikan ke anaknya dalam 2 tahun itu Jadi Jangan hanya dengan kira-kira dan rasa. Rasa, rasa. Makanya kalau apa, perlu bertanya banyak. Perlu kita untuk mengetahui sebelum mengamalkan Lima berulang kali buat bab dalam persoalannya. Bahwilmi kamil kamilwanangan. Berilmu dulu baru berkata dan berbuat. Jangan buat kamu nanti bikin masalah. Ustaznya payah jawab jadinya. Anak dijawab tidak sah, kasihan ya. Nak dijawab usaha, berdua usaha kita Gimana caranya? Sama kemarin jemaah Ustaz, saya dah sampai Indonesia Tapi belum tahu buah ada orangnya Bagaimana caranya? pasalah bapak bayar ini Bayar dalam Tidak ada duit usaha kan, ya? Lalu nak gemis ke saya, saya juga ada duit <laughs> Jadi sebelum berbuat Ditanyakan dulu dan tanyakan itu bukan hanya sekedar tanya boleh tak bolehnya. Ini ada dalilnya atau atau tidak? Oh ada dalilnya di mana? Sahih atau tidak? Nah, juga dalil tapi hadisnya tidak. Tidak sahih. Makanya mahu perlu kita belajar belajar lebih banyak. Karena memang kita sudah terlanjur Islam ini di diberbawak ke di Indonesia oleh para pedagang, sehingga asas-asas prinsip ilmunya. Belum begitu bodo. Sampai hari ini mohon maaf sebesar-besarnya, Pak. Berapa banyak kawan saya sesama ustad dari pesantren dulu, saya tanyakan sudah berapa kali ustaz menamakan Sahih Bukhari, Ayatullahal Alim San. Nah, kitab Imam Syafi'i kok kali baca Allah Subhanahu wa ta'ala berhadpun. Sudah di program. Kitab Imam Nawawi kuli jua baca. Gitulah dan kita sudah terlanjur jadi mufti. Jadi ustaz atau ulama besar. Sehingga mau tidak mau harus berani ngomong-ngomong. Ya, mau tidak mau harus berani bermulut. Ya karena sudah jadi orang besar mulutnya harus harus besar. Jadi harus begitu, makanya kita memerlukan yang belajar ulama jenis sesuatu justru kita lebih banyak membaca buku pemikir daripada buku ulama. Padahal ilmu itu ada di bukunya ulama, ulama bukan di buku pemikir. Pemikir itu yang ini hampir ber berkenaan jawab. Kira-kiranya, tulis, kira-kiranya Nah ini bagus rangka rangkai-rangkai tetapi Dia punya model pandai bahasa Arab sedikitnya, rangkainya ini doa ini, ini doa ini, ini doa ini. Padahal tidak pernah disuruh.boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia punya nama, punya pengaruh, akhirnya punya jemaah dibuat oleh kaum muslimin. Akhirnya ditransfer ke berbagai daerah. Mungkin produknya Aceh, mungkin produknya Medan, mungkin produknya Jawa, standarnya SN. SN SN itu. Kita ada banyak tak ada standar SN, ISO saja enggak laku Nah, agama ini standar SNI tidak laku, ESU tidak laku, yang laku adalah standar Allah, Allah Ta'ala, karena dengan dia lah, ada hanya agama ini. Agama kita yang agama sama wibah, agama langit, bukan agama bumi, agama kita diturunkan, bukan hasil kreativitas Nabi. Nabi tidak ada akhirnya dikuali menyampaikan dan menjelaskan, menyampaikan dan menjelaskan, itu pun penjelasannya dari Allah juga. Datangnya melalui hadis Nabi yang sholat bersama. Perkara itu demikian. Saya kira ada yang perlu dipertanyakan. Ia ya, kan? ya, dah. Ya malam dah. Kasihan saya. <laughs> ya. Ya kalau nak bertanya nanti lah. Ya kalau masih ada kesempatan lain. Kalau ada pertanyaan, nanti setahannah mulai. Silakan satu pertanyaan. Nah, silakan. Ya, ya yang jangan satu. Ini banyak jawabannya. Hah? Ini yang standarnya itu kan kita beribadah di arah salat. Dan di masjid ini kalau di arah itu bagaimana tata cara salatnya? Apakah itu setelah kita, kita salat, menambahkan aksesorisnya kan. Jadi, atau kita ridik di kalau di arah itu juga kalau di ini di seen kan macam-macam. Ada -macam, yang di ada yang seperti kor jamahan, apa kata seperti itu dari Arab Saudi? Sedikit kan bunga kan? kan bunga itu. Hah? Kalau bunga itu, ee, sebenarnya, <tuk> bagaimana ya saya menjawab? Standar kita bukan Arab Saudi. Tandar kita bukan Arab Saudi Bukan pula Mesir Bukan pula Indonesia Tapi standar kita adalah Rasulullah SAW Tapi itu Mada lama Ustaz tidak. Memang yang asli itu yang lama Yang tahan itu yang lama Sekarang ini banyak yang Recycle daur, daur Ya daun, daun pun, tidak, tidak lama Pak Walaupun punya merek SNI, saya beli kipas standar nasional Indonesia, karena ingin harganya murah, iya mudah-mudahan karena sudah SNI, iya lumayanlah satu tahun lumayan, tak sampai seminggu dapatan, dah mulai buat. Jadi oleh sebab itu, makanya standar kita bukan Arab Saudi, standar kita adalah Rasul, Rasulullah SAW. Nah, gimana cara mengetahuinya? Kita kumpulkan hadis-hadis tentang solat Nabi Sallam. Alaihissalam. No. Kenapa? Karena Nabi suruh kita solat sesuai dengan bentuk dia. Upaya lama kerjanya uzat. Nanti tuasa mana tak bisa ngajar saya nanti tak bisa kerja itu. Nanya-nanya sama yang yang sudah mengerjakannya. Tapi yang kerjakan itu berbeda-beda. Berbeda? Beda bingung kita.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 Makanya mungkin bayar takat muslim, persid berat juga Ada banyak yang ini Eh kok muslimin dan musliman ya semuanya. Jadi kita lihat orang-orang yang teguh dengan sunnah Seperti Syekh Al-Aziz bebas Seperti syekh misalnya Mu'adubadz al-Sarif al-Din Tapi kok orang Arab Saudi semua besar. Orang Arab Saudi semua Bisa cari orang Mesir juga Ada misalnya Syekh uh, Coba orang musir Hah? Abu Sa'al-Huwey, Iyana Mustafa Al-Adawi Iyana Muhammad Hassan dan sebagainya Wahid al dan sebagainya Silakan Orang-orang oh, Mesir kan sama juga Orang-orang ya, Sunni juga ajar ini orang-orang merokok. orang merokok yang memang mendukung sunnah Bukan mendukung selain Sunnah kan jelas itu Kalau dia bilang Sunnah tapi dicarinya yang tidak sunnah Berarti tidak dukung Tidak dukung sunnah Maka cari yang sunnah. Saya ada Muhammad bin Namin bungkusah menggunakan bulan sebagai. Oh, itu kan orang Arab semua rosana. Ini lah bayar kita ni. Tidak mahu lagi semua orang Arab ni. Ini dah parah ni sakit ni. Nah, cari orang Amerika. Amerika, yes, okay, no problemnya. Buatlah semua kat sini. Nah, itu maklum kita dapatkan. Makanya siapapun yang keluar dari Amerika belajar agamanya rata-rata no pro.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 Jawabannya apa? Jom berpenter. Kalau sedang 45 menit Ini serius ni. Penter aja naya. Penter aja. Baik. Nah, Enggak serius ni kalau sedang 45 menit Kena saya pernah ditanya kenapa saya tahu waktunya. Saya pernah ditanya oleh Pak Ismail Subo. Kenapa tidak nah, kenapa semangat itu <tuh> Ibunya Ibu Sirtinanda Itu dimukah tentang fikir juga Saya lihat siap Bapak siap tidak mendengar jawaban saya kan? <tuh> Kalau tidak siap saya tidak jawab Kalau siap saya jawab ya, Bolanya panas katanya siap Ustaz. <tuh> Jemaah siap Janji tidak marah janji, kan? Saya jawab saya itu. itu waktunya sekitar 12 menit Itu jawaban sedang Jawaban sedang Kalau mau sedang saya tidak juga Penting saja. Dia pun pendek dan sangat pendek sekali. Bahawa Nabi Alih salatu Sallam sebelumnya Allah S.W.T memberi kita banyak dzikir di antara dzikir yang aku baca itu adalah setiap sujud selesai solat. Nah, dari sekian banyak hadis tentang dzikir dan doa, jumlahnya ribuan hadis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 Nabi selalu sama-sama berzikir selesai solat. Baik zikirnya itu duduk maupun sambil berdiri atau sambil berjalan, karena Allah bolehkan selesai solat boleh ber. Bosku Allah, Kia merwakuatwa najul biko. Kalau sudah selesai solat kalian berzikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berberi. Ya, ini balik lagi ni pak. Ini kalau saya panjakan sedikit ni. Ya, tidak bisa dikiaskan pak zikir kita kepada Allah dengan adab kita kepada manusia. Kadang-kadang kan kita begini beranalogi. Kalau dengan Allah kan masa dengan apa? Kalau kita berdoa, minta kepada pejabat masa kita sambil sambilan, ya harus melalui orang dekat ya. Kadang-kadang kan tidak boleh dikiaskan pak. Pasalnya kalau bapa pergi menghadap apa? Pak Gubernur sambil berbaring begini, pak. Boleh enggak saya minta? Boleh enggak? Boleh enggak? Tapi kepada Allah sampai bareng ini boleh enggak? Boleh kan? Boleh enggak? Atau gitu loh, saya ambil bantar, baring duluan, Pak. Ba. <guluh> saya ada perhormat mohonan nih, Pak. Di sempat sempat, Pak. Tapi sama Allah kan enggak? Sampai tenang ini? Ya Allah dipanggil yang hujang ya Ya Allah kapan saya menikah Boleh Boleh kan makanya tak bisa kiyas menganalogikan Allah dengan makhluk kiyas subhan al-farig bafil tak bisa dipakai itu kias. makanya agama ini makanya kita contoh ajalah Nabi salallahu alaihi wassalam makanya Nabi alaihi salatu wassalam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 apa artinya? Saya minta ampunan kepada Allah. Perlu diumumkan itu? Perlu diumumkan bagi penyerbuan. Nah, saya minta ampun kepada Allah. Kan Kena? Pasti tu, kamu. Neka pasti. Makanya Nabi membacanya dengan suara ring, suara ring ini. Karena dia berdoa ajar. Allahumma inni aku bingar. Ya Allah, aku minta perlindungan. Kalau dia doa aku masa diaminkan sama jemaah. Eh, B, kami pun tak dibawa. Kami itu selalu doanya. Tak pernah dia baca Allah Nas Taufilullah Alang kan ada ya. Selalu Asto. Allah besok. kalau ada imam yang bilang Asto Beruloh keras-keras. Nang kami kok enggak dibawa itu. Harusnya Nas Taufilullah. Yang apa, apa silakan hmm. Tapi bawa jemaahnya. Ini kerana alasannya ada hadis palsu. Tak ditemukan juga dalam buku hadis palsu mengatakan termasuk imam zalim kalau berdoa sendiri sendiri tidak bawa jemaah. Itu hadisnya palsu. Tak ditemukan juga dalam hadis palsu. Palsu buatan Indonesia nampaknya. SNI juga. Ini daham kita hadis palsu. Betul tak ada sembunyi kan? Jadi termasuk imam yang zalim kalau berdoa sendiri. Nah kalau dia bilang nanti as-taubrullah. Ingat kita dong, gitu. ingat kita kita sama-sama nih -sama satu satu mobil ini bawa juga kita harus berubah nanti sihoni semua. Nestaufurullah alaihi nastaufurullah aladzi waladzi. Walaupun sebenarnya ini la ilaillallah ilaa la ilaha walhidu ayyuhum bukan selesai solat, bukan selesai solat. Ini banyak juga dirangkai-rangkai dari bahan-bahan yang yang lain. Kadang-kadang bahan untuk atap dipasang untuk pondasi. Jadi yang masalah kadang-kadang. Kenapa? Karena konsultan pengawasnya lalai. Si Konsultan pengawas lalai. Kontraktornya suka nih. Gak nipu. Suka nipu gitu. Itu masalahnya, ni kontraktor. Iya, konsultan kan sering disogok namanya. ustaz usaha -usah disogok dengan amplop kan. Jadi kan tak berani menjelaskan yang lalai itu. Akhirnya kontraktornya nakal. Kontraktornya nakal bahan atap dipasang untuk men Buat nak siwakan, aku aku Jadi Semua si suara doanya, siwanya mukeran Lalu ada memang Ada hadis, riwayat Imam Bukhari Dari Abdullah bin Abbas Yang menjadi subhan Bahawa Nabi berdoa Satu berzikir dengan suara tinggi Iaitu Abdullah bin Abbas Kuna na'lamu Intiha'a Rasulillah Sallahu wasallam wa salati Rasulillah Bintak kami mengetahui selesai salat nabi itu dengan suara tak dan tinggi sekarang pertanyaannya dia menyebutkan selesai salat nabi selesai salat bertakbir Nabi selesai salat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Gitu kan? Hah? Kalau memang gitu kita buat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Sara kerah, tak apa. Kalau itu dijadikan dalil, makanya kita dalam menafsirkan hadis yang saya bilang tadi, jangan ambil kamu 40 Yunus itu bukan secara hadis, buka buku 40 hari, buka juga M 1 buka juga Al-Kawwak ibu janari, buka juga kitab apa namanya Al-Kawwak Al Al ibu suri dan seterusnya. Bukti kitab itu nak ditemukanlah syarah yang sebenarnya seperti yang dirujuk oleh al Qari dalam kitab Dinaratul Tiskri, bimah wasahih milik Fatih Tiskri. Apa katanya? Yang Nabi SAW selesai solat biasanya mengucapkan istighfar tiga, tiga kali. Maka oleh sebab itu tidak satupun persyarah hadis Mengatakan bahwa solat yang dimaksud adalah solat normal, solat yang, yang biasa. Maka tanya yang hamdhu ala salatil khawfi fil ghazwi maka wajib ditafsirkan bahwa solat yang dilakukan itu dengan takbir itu adalah waktu solat khawfi yaitu ketika berbarangan. Karena tak sempat lagi sedikit panjang, panjang. Dan hikmahnya adalah Menujakan takbir itu Untuk menggertak musuh hmm. He, Kalau nanti misalnya dalam solat perang kita Jihad nanti ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar apa -apa, Ini hadisnya Tapi dalam suasana normal Kita tidak hmm. membaca takbir Dan suara Nabi tidak pernah didengar oleh Jum'ah kecuali yang dekatnya saja. Itu langsung jawaban Ben Bendek sekali Jawaban pendek sekali. Pasalnya saya punya majlis di tiap sudah dua tahun lebih tentang masalah zikir belum selesai sebarang. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ya, bikin ya, doa dan zikir. Itu setiap subuh ganjil setiap minggu. Hari minggu. Ya. ini Saya surah subuhnya di sana. Surah. di Minggu satu, minggu tiga, minggu lima. Jadi kalau sudah orang panjang siap, ayo kita teruskan. Pasalnya ada yang minta jawaban sedang ketika saya kesiap subuh, alhamdulillah kami baru selesai jam 12. Dari lepas maghrib Besok subuhnya saya hitin di hatuna. Ya. jadi sampai di sini jam 2 lewat. Tidur sekejap, bangun lagi jam 4 berangkat lagi. Lonjang juga okay, Jadi ya jadi ustaznya sebenarnya Tidak Pada usah, usah jadi ustaznya <laughs> Kalau tidak mau roti-lotir Tidak mau lonjang-lonjang Tidak mau benar-benar ya. Belum lagi nanti Kita dalam pikiran kita yang kita sampaikan Yang benar ternyata ada juga Salahnya Atau ada yang nak menyalahkannya Atau setidaknya ada yang akan Membuangkan isu-isu yang tidak Sehat tentangnya Itu banyak maknanya senjata saya kalau dalam dalam waktu saya rekam dulu, karena banyak orang yang membuat sesuatu yang saya tidak katakan saya katanya, pas, ya dan yang yang sering itu bukan Tuh. orang biasa, tidak jarang pula ustaz atau menganggap diri sebagai ustaz. Saya pernah datangin, datangin ustaz besar sekali, ustaz besar, semua rekamannya ini ustaz, ustaz kan bilang begitu, ini rekamannya kalau tengah dulu, tidak mau dia ni. Dia payahnya gitu. Enggak mau dia. Menengah. Yang penting kamu mengatakan gitu kan ya. Allah. Ini isi dari rekaman Ini yang namanya itu keker kambing walaupun terbang. Keker <SILENCIO> kambing walaupun. Terbang. Saya tunjukkan ini rekamannya. Atau kalau Ustaz bersedia besok tanggal sekian saya ajak untuk tentang masalah ini tolong Ustaz hadir. Nanti ongkosnya saya bayarkan. Enggak juga mau. Ini yang masalah Diajak ketemu, berdialog Tidak siap Dan ketika di belakang Nomen itu. itu sudah Saya selama waktu di Islamic Center Pembangkina Di Islamic Center Pembangkina Saya rengat Di samping rekaman markas Saya juga punya rekaman pribadi Saya putar lagi di rumah Kadang-kadang pas pulang kan lumayan Satu jam setengah hari mungkin baru Sudah saya pulang satu menyimaknya. Ada kira-kira sesuatu yang tadi salah saya omong, misalnya atau perlu dibujukkan pengertiannya. Nah itu pentingnya rekaman. Nah tidak lama tiga hari selepas itu dapat berita pusat itu ngomong begini-begini tentang saya. Saya datang ingin berumah. Saya bawa rekamannya. Ini tolong menghantar. Yang penting kamu katakan tu saya tak perlu rekaman nah, Ya lah. Kalau gitu yang kamu boleh buat. Ini kayak anda tunggu pel sebelum masuk. Islamnya dia tak mau benda. Mendengar gitu, yang penting kamu ni penyihir, gitu aja kan? Jadi kita ini tahu sembilan dan musti menggunakan allah semua cara. Kena nya memang kalau sesuatu kalau sudah bertemu, khususnya di rumah allah, bisa semua dilurus. Ya kita serahkan ke Allah dan rasul aja kan? Tidak ada yang dirugikan kan? Serahkan kepada Allah dan, dan rasul bukan serahkan kepada pusat dasman, tidak. Mohon maaf saya, Bapak jangan ikut saya ya.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 tapi kalau yang saya sampaikan itu Menuju Allah dan Rasul Sesuai pemahaman Nabi dan sahabatnya Ikut Kalau ada nanti salahnya Ternyata sahabat memahami Tidak seperti ustaz Misalnya Nah ikut yang itu jangan saya Karena saya tak mau jadi teman Karena di hari kiamat tuh Baru ustaz ini paling banyak masalahnya paling Banyak berarti hati pak. Apalagi kalau banyak pengikutnya Makanya kalau tidak jadi ustaz itu jangan cepat-cepat keluarkan SKN dulu ya Kaiyim Malik dia baru bersedia dirusak sebanyak 70 orang pukahah Madinah merekomendasinya baru dia mau jadi mufti. 70 orang pukahah kita baru sebentuku mikir yang merekom kita. Inilah bukti yang sebenar. Ya Allah semoga. Ya. Yang lain jangan dengar ni, bahkan tidak jarang pula sedengar. Ustaz saya nak bertanya Ustaz Tapi saya sudah tanya sama Ustaz Dasmar kan Kamu tanya sama dia, dia tak, terpikir, dia tak terpikir Tanya sama saya tak tanya. Saya yang, yang tahu Yang dipilang, Ya Allah Ini akhlak seperti ini Tidak ada di zaman sahabat ini Mereka justru Kalau ditanya, tanyakan Ustaz Itu dia berpaham Tanya lagi, tanya Ustaz Itu dia berpaham, akhirnya balik lagi ke Ustaz yang pertama Ustaz, semua anak-anak jauh Ustaz yang paling paham, katanya. Kalau baru, baru dia jawab. Ya, kalau begitu, okeylah. Kalau begitu, okeylah kalau <laughs> begitu. akhirnya dia jawab. Mari, mari. Begitu tak kau orang dulu. Kalau sekarang tak. Kalau tanya semua saya repot tanya sama dia. Tahu tak dia tempat Madinah tu kan dia. Orang Madinah tu sesat kan dia. Ya Allah Madinah susah. Nabi bilang iman tu kembali ke Madinah. Nabi bilanglah hadis sahih yang iman layak rizul al-Madinah, sebagaimana ta'izul hayat ila jukrha. Imanku di saat banyak fitnah di luar, kembali ke kota Madinah, madinah. seperti kembalinya ular ke sarangnya. Lalu orang Madinah sesat Hah? Masuk akal dong? No? Iya, atau bolehlah sesat, tapi mungkin yang di luar Madinah lebih sesat. <laughs> Ya kalau yang dinilai itu terserban di luar tentu lebih Nabi yang tinggal di Madinah Pak alhamdulillah alhamdulillah yang ditegakkan di Madinah itu adalah bukan perkataan Syafi'i bukan perkataan Hambali bukan perkataan Maliki tapi perkataan Nabi. Jadi perkataan Nabi. Alhamdulillah kami tidak membahas seluruh mazhab kecuali mazhab Syiah. Kecuali mazhab Syiah kan enggak ada buktinya. Ya. Jadi madzhab syah nuru madzhab madzhab syar'i hanbali maliki az-zahiriy semuanya kita bahas dan kita diarahkan untuk mentarjih yang dalilnya paling kuat kalau sama-sama kuat anu kuat sama-sama kuat ya nanti kita nego aja kalau ada yang amalkan begini silakan yang amalkan begini silakan misalnya ini nak jahar bismillah silakan nak sir bismillah Jangan pula begitu. Misalnya sebelum saya jadi Imam besar di Islamic Islam Center Mekinang itu, siapa yang tidak mau jahat tak boleh jadi Imam. Maksudnya sempit jadinya tak. Sempit tak? Kalau saya, saya pendapat pribadi saya yang mengatakan sir lebih kuat dalilnya, lebih pas untuk diamalkan. Tapi siapa yang mau jahat silakan, silakan tanggungjawab sendiri. Yang panggilan sebagai saksi nabi. Itu aja. Makanya imam kami empat dua sir dua jah dua jah silakan. Tapi kalau untuk doa rame-rame besar gimana? Tolong cari dari ibu. Kita jumpa nanti bawa ke saya. Kalau betul benar dari menyadari nabi saya pertama nanti launchingnya. Saya pertama launchingnya. Karena saya membesarnya. Tapi kalau sampul belum anda temukan, tolong minta ibu. Tolong di. Karena itu hukumnya sunat Kalau bismillah itu dalam solat Jangan sampai tinggal pula ya nah, Solat oh, tak bisa diundur Tapi kalau zikir ini boleh di Boleh diundur Yang pasti saja lo diamankan Yaitu disir Ini panjang juga Mungkin dia bertanya Dari awal saya bilang jangan bertanya Kalau saya ini pantang bidayah para apa? ibarat penjual alam kalau ditawar diborong itu masalahnya. Ya terima kasih ya. Itu demikian dulu. Dan saya mohon sebuah satu saya kalau ada yang kurang sama-sama kenis, kalau ada yang lebih bawa semua pulang Kalau ada yang salah jadi apa? Kalau yang salah jangan di ya, cepat-cepat dibetulkan. Ya, balik saya omong, baik salah. Ilmu tolong cepat dibolak. Karena saya ingin besoknya ketemu dengan Bapak masih tetap Assalamualaikum Jangan ya, hikis dan nusat Kata-kata yang tidak begitu nanti Pak Tolong maaf Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Ya Tolong ciklah Daripada nanti kita saling memanggil mula gantinya. Kita kan ingin cepat-cepat masuk Cepat-cepat masuk udah yang terlalu banyak perkara malam kalau meeting sekarang ya ya kalau ada yang perlu diklarifikasi cek dan nanti cek nomor saya silakan dijaga 0812 7580 7043 atau mau komunikasi lewat Facebook tapi fen saya kadang-kadang enggak -kadang, sekali 6 bulan digunakan ya jarang kali pun kami makhluk agak tebal saya sengaja bawa ini supaya tak dituduh ganteng yes. yeah. Jadi tidak eh, begitu hobi pak untuk hatinya Kadang-kadang saja dibuka SMS sering tak masuk Pasalnya HP saya canggih HP-nya sering, sering penuh inboxnya Jadi kalau nak komunikasi, telepon langsung Kalau tidak ada di timis call saya telepon balik yeah. yes. Silakan. Kalau tidak saya telepon Atau saya tidak angkat Jangan bersedihan hati dulu Pasti dalam kondisi tak mungkin menjawab Misalnya tadi beliau Telepon saya pas lagi di WC Ketak begini Pula heran kita Kalau pas sudah kita tak mampu menjawab Banyak telepon Pas lagi siap duduk-duduk Nyantai-nyantai Jadi mohon maaf ya Siap maafkan tu ha? Tunggu tak saya selesai <gulah> Saya tambah lagi ya, Biar enak kita artinya Lepas saya pergi dengan hati yang muka yang yang dimini mudah udah Allah masih menganugerahkan kita bertemu kembali di dunia ini mudah-mudahan di dalam surga nanti amin ya rabbal alamin Allahu rabbuna wa ilayhi nashi'un ali wa alayhi ya ayyuhalladzina amanu wa alayhi ya ayyuhalladzina amanu Allahu rabbuna wa ilayhi nashi'un wa 'amalan shaliha wa nafsan wa qalban khashina wa idza muqdam ilayya yaumul amin wa subhanallahi rabbil 'alamin asyhadu an laa